Hetedik fejezet Életre halára Amíg lehet, addig megy előre, és ha meg fog bukni, akkor fütyül az egészre. Evel intézte el az ügyet. Azt is tudta jól, hogy Byrie majd rátalál az ellentáborra, és ott remek fogadtatásba lesz része. Mindegy. Jelenleg más kérdés izgatta. Híreket kapott, hogy a Tanjong környéki mangrove erdőkben éjjel összejövetelek vannak. Titkos társaság. Ez a szó a gyarmati közigazgatások réme. Mikor a benszülöttek misztikus összejöveteleket tartanak, táncolnak, imádkoznak és megálmodják a fehér emberek gyalázatos kimenetelű halálát. És ha az álom nem válik valóra, akkor megpróbálják kicsi sürgetni. A fehér tigris társaság néhány év előtt fanatikus lendülésekkel töltötte meg szomátrát, hetekig folyt a vér és égtek a gumicserjék. A füstölgő Hold társaság összejövetel egy 8 millió fontba kerültek az angol birodalomnak, amíg újra rendet teremtettek a Malái félszigeten. Táncsók környékén valami fehér fehérkecskék társaságról suttogtak a benszülöttek. Évfélkor Linzdei barnára mázolt arccal földig érő sarongban indult el Tarjung felé. Senki sem mondta volna, hogy nem Malái benszülött. Fan Dongen és Nóra lebeszélték erről a vállalkozásról, de Linzdei nem tágított. Teli éj volt, néhány benszülöttet követve John eljutott az erdő egy platánokkal körülvett tisztására, vagy kétszáz benszülött volt itt fehér csíkokkal összemázolva. Évfél utánig még összegyűltek néhány százan, barakkokból kiszögdösött kulik, gyümölcsárusok és foltozó vargák, lelkük mélyén vad, vérszomjasságra hajlamos, vagy gyerekesen békés benszülöttek. Tüzeket gyújtottak mindenfelé, artikulátlanul énekeltek, pengővasfadorongokat és kivált tongtongokat ütögettek. Azután megjelent közöttük a varázsló. Könyökig patába végződő kecskebőr volt húzva a két kezére, a fején ugyancsak fehér gyapjas bőr volt megerősítve, amelyből két hatalmas szar vált ki. Üvöltött táncolt, fekete testét marcangolta, és a többiek is mind vele üvöltöttek és táncoltak. Aztán egy kőhalomról ordítozott. Haridaria napján vér fog folyni, fehér emberek vére, tuánbesárok és főmandúrok vére, a fehér kecske új istent és új lordokat adjávának. Linzré nézte a varázslót, figyelte a mozdulatait és észrevette, hogy a csipogó benszülött torok hangba néha egy-egy mélyebbről feljött szóvegyül amikor mindenki arcra borulva feküdt a földön, a benszülött varázsló nagy szökelésekkel tűnt el a fák között. Egy keskeny csapáson át a tóhoz igyekezett. A lankás part mellette csónakhoz ért, egy gyorsan eloldozott. De mielőtt beugorhatott volna a ladigba, egy nagy vasmarok kapta el a szájánál fogva, és visszapenderítette a partra. A képedbe akarok nézni, te varázsló! Halló, Mr. Morland. Hová tette a bajuszát? A küzdelem rövid volt és eleve reménytelen a kecske Morlandra nézve. Gyorsan beszerzett egy porc egybekötött várándulást, amint a mohos fának csapódott, mint a tornádó kapta volna el, és mire beért a ladikba, már kezelába gúsba volt kötve. Linzdé csendesen belemelítette az evezőket. Megtakaríthatott volna néhány zúzódást, Mr. Morland. Aki tolvaj, az ne próbáljon gyilkolni. A fehér kecske gyűléseket rövid ideig fényes nappal és nyilvánosan tartották meg. A varázsló összes jelvényét megőrizte és teljes ornátusában, de katonai őrizettel jelent meg a kulik között. A katonák azért vigyáztak rá, hogy a kulik ne tépjék szét. Ugyanis a varázslót a rendőrségen a hasán és mellén tisztára sikálták, és így minden kuli láthatta, hogy a szentember tulajdonképpen nem kecske, hanem fehér kígyó, aki a saját fajtáját akarta megmarni. Ezen később, néhány esztendeig nyugodtan tűnődhetett Mr. Molland a szumbavai állami fegyens ahová lázadás büntette miatt került. A kormányzó elleni cselszövők tábora végleg elnémult, miután nyilvánosságra hozták a ügyi államtitkár néhány száz szavas kábelét, amelyben a kormányzói jogkör ideiglenes kiterjesztéséről intézkedett, és megkérte Zickhofengrófot, hogy szükség esetén készítsen törvénytervezetet a jávai iparterületek állami kényszer kisajátítására. Behódolni a kormányzónak és minden további ellenkezést beszüntetni, adta ki a jelszót Ferlán. -e. Viszont azzal a gazember lincdéjjel most már életle harálra fog menni a leszámolás. Byrie elegáns hotelbe lakott, nagy szíverokat szívott és sűrűn fordult meg a város kétes mulatóiba, ahol bőkezően szórakozott. Sok pénzt kaphatott valamiért valakitől, de ezek a valakik bizonyára figyelmeztették, hogy csak akkor járhat a szája, ha itt lesz az ideje. Byrie tehát nem is említette, hogy ismeri john -t. Ezt nagyon könnyen letagadhatta, mert mióta elkészültek az aranyfogai, körültekintő gonddal került minden találkozást egykori a társával. John megérezte a csendben keresztül is a fenyegető veszélyt. Tudta, hogy lecsapásra készülnek, hogy adatokat szereznek ellene, hogy váratlanul és hirtelen fog jönni a baj. Ezért viselkedett ostobán Nórával. Minden nap együtt voltak, minden nappal közösebbé pecsételődött a sorsuk, és John egy szóval sem mondta, hogy szereti. Nem akarta Nórát belevonni fejtetőre állított életébe, amely felett napról napra valami nagy botrány, nagy leleplezés veszélye függött. És mire az észak-nyugati monszum meghozta az első sűrű, langyos záport, John életében is elkezdődtek az ivatarok. A birtok néhány hitelezője följelentette csalásért, hamis névhasználatért, fondorlatos télhámosságokét, amelyeket John Linsday, Arthur Linsday nevébe követette. Néhány hét alatt Afrika, Európa és India legelső kutató irodái gyűjtötték az adatokat John Linsday életéről. John a lelkébe se érezte magát bűnösnek. Ő tudta, hogy Arthur felhatalmazta erre a szereplésre, hogy senkit sem károsított meg, sőt, csak használt, akinek lehetett. Kíváncsi volt, hogy tudják leleplezni. Minden tagadott. Nem azonos Brissakka, a légionistával, nem azonos John lindsay jel aki Rodéziába verekedés közben megölt egy embert. Semmit sem tud a John Bill nevű hajóról. Ő Arthur Lindsay. Apja Thomas a birtokot örökölte. – Hogy akarja linczdét elítéltetni? – kérdezte van der Brock Ferlantól, miközben négy közt voltak. – Egy robot múlt ugyanús egyén az egyetlen terhelő tanú. Linczdét fölmentik. – Ha linczdét fölmentik, akkor nyert ügyen van – mondta Ferlán. – Ezt jegyezze meg jól. Most az egyszer nem menekülhet. Ferlán nem volt közlékeny ember. Azt szerette, ha senki sem lát bele a kártyáiba. Napóleon volt a tőzsdén, legfőbb irányítója a sajtókampányoknak, a kulisza mögötti ügyeknek, de a társai csak katonáknak tekintette, és ezek megtanulták respektálni zárkózottságát. A tárgyaláson unottal ült elegáns, világos sárka sejem zakójában. Felső zsebéből két újnyira állt ki a sejem zsebkendő. A kezén egyetlen hatalmas, brilliáns gyűrű. És aramszemüvege mögül türelmesen, szeriden nézett. A többi nagy ültetvényes tajtékzott a rossz indulattól, mikor a tanúk korlátjához hívták. Ferlán is kedvesen beszélt. Ő egyik lincdét sem ismerte előzőleg, nem tud hozzászólni az ügyhöz. A vád nem bít tárgyi bizonyítékokat produkálni. A főkárosult és koronatanú, aki minden tisztázhatott volna, nem jelent meg és nem tett feljelentést. Létezését nem is sikerült bizonyítani. A vád állítólagos koronatanúja több államból körözött zsebb és szökött katona. A John linz vonatkozó adatok kétségtelenek, de kétséges, hogy a vádlott John linz Az írásai rendben vannak, és Arthur Lindsaynek valja magát. A bíróság a személyezonosságot bizonyítottnak látta. A vádlottat fölmenti, elhiszi és elismeri, hogy Arthur linz azonos. A hatóságok intézkedtek, hogy a hamis vádat emelő robot múltú egyén a holland gyarmatokról kitoloncoltássék. Ez Bairi rabonatkozott. Ekkor odalépett fárlán a terembe tartózkodó rendőrfőnökhöz. Miután ez az úr azt állítja, hogy Arthur Lisdé és a személyazonossága a bíróság szerint is kétségtelen, kérem, hogy tartóztassa le fedezet nélküli csekkek kibocsátásáért, melyeket Londonban állított ki, és én itt három héttel ezelőtt leszállítottam. Ferlannak igaza volt. Miután a vádottat felmentették, nyert ügye volt. John Lindsayt még aznap letartóztatták.